А телемах, свинопас і пастух, що корів випасає, Ноги спинились свої, і танці спинивши жіночі, Спати усі полягали у тінями вкритих покоях. От Одіссей із жоною жаданої втіхи зазнавши, Стали потому втішатись розмовою поміж собою. Розповіла вона, скільки прийшлось їй в жінках богосвітлій витерпіть, бачачи в домі юрбу женихів знахабнілих, що задля неї стількох баранів і биків убивали, найдорідніших і стільки у вина осушили. А Одісей, той паросток Зевсів, розказував, скільки горя він людям приніс. І скільки нещасть перетерпів, все розповів їй, вона ж захоплено слухала, і сон їй не опадав на повіки, аж поки про все розказав він. З того почав, як спершу здолав він кіконів, а потім, як до родючого краю мужів лотофагів приїхав, що їм накоївки клоп, і як він помстивсь за погибель доблесних товаришів, що той їх так нещадно, як до Еола прибув, і його привітав він гостинно, і вирядив, та не дала йому доля дістатись до краю рідного бурею. Знову підхоплений, стогнучи, тяжко, довго носивсь він по хвилях багатого рибою моря. Як після того вони в телепіл прибули Лестригонський, де й кораблі їх загинули, і всі в наголінниках мідних товариші одісей лише втік з кораблем Чорнобоким, ще про кіркеїні підступи й спритність її розповів він, далі про те. Як в задушну Аїда оселю дістався, На кораблі многовеслім фіванця Тіресія душу Там розпитати, і як всіх там супутників бачив, І рідну матір свою, що його породила, І дитям готувала. Як серед моря почув він сирен голоси милозвучні, Як між блукаючих скель він проплив Між харіпти страшної і скіли, що їх ніхто із людей не минає щасливо, як корів геліосових товариші його вбили, як на швидкий корабель, їх січану метнув блискавицю, зевс громовладний, і всі тоді разом загинули славні товариші. Він один лише смерті лихої уникнув, як на огігію острів потрапив до німфи Каліпсо. Як вона, прагнучи мати його чоловіком, тримала в гроті глибокому, як годувала й зробити безсмертним, пообіцяла йому і навік не старіючим мужем. Серця ж у грудях його, проте вона цим не схилила, як перетерпівши дуже в країну феаків прибув він як від всієї душі, наче Бога, його вшанували, і з кораблем до рідного краю його відрядили, міді і золота, і одягу вдосталь йому надававши, мовлячи це наостанку, у сон він солодкий поринув, що розслабляє нам тіло, і турботи сердечні відгонить.